Bé, eh, la raó que us he comentat abans per què aquesta presentació era una raó evident. Primer, per una part eh, el sector ara està en un moment de dificultat. Segon, el país també i el país el que està intentant buscar és d'on podem seguir creixent amb creació de riquesa sense intentar augmentar com ja s'ha deixat clar, el tamany d'aquest sector de la construcció la quantitat de construcció que, que generem. O sigui, que el Producte Nacional Brut es mantingui, però que l'execució dintre del país no generi. Com deia molt bé la senyora de Torres, una possibilitat és aquesta, que les empreses del país exportin a fora. Però clar, per fer això, eh, que ja està començant a passar, cal que la infraestructura que hi ha darrere del país ho permeti. Llavors, primer es pot arribar a fer. Llavors el que hem mirat és, hi havia un estudi de fa temps, que segurament també té de govern de KPMG, que és una dels principals consultores darrere del món, Cerc que, el que et diu que els inversors quan miren per anar a invertir a qualsevol país, estan mirant que hi hagi, la primera variable que hi ha un sistema legal, estable, reconegut i que a més promogui lo que és la eficient collocació dels inputs de les empreses, o sigui, capital, mà d'obra, maquinària, etc. Si les empreses quan van a algun país a invertir, no miren tant al tamany del, del mercat, que és una variable tingut compte, però la principal és aquest sistema legal. Aquest mateix estudi també té una altra part, que el que analitzar és per què uns països generen empreses productores de serveis que exporten i per què altres no. Llavors, una de les variables que han trobat, sobretot, evidentment, i com deia molt bé la senyora de Torres, és la competència. Quanta més competència, les empreses han de millorar i han de ser més eficients, per una part. Però, clar, també van trobar la pregunta, què és el que genera aquesta competència? I cal buscar raons. Algunes són culturals, algunes no queden clares... Però també una altra variable comú, que era, de nou, el marc legal. És a dir, cada país té una cultura, com es deia ara en una conversa d'aquí, que fa que la gent treballem d'una manera. Però també hi ha un marc legal que envolta aquesta cultura i que defineix de quina manera es relacionaran els diferents interlocutors. I això, en el nostre cas, en el nostre sector, sobretot, és la llei de contractació pública. Llavors, què és el que fa? si La llei de contractació pública el que fa és definir quina classe de relacions hi haurà entre els diferents intervenents dintre d'un contracte. O sigui, qui són els intervenents? L'administració, contractistes i la direcció facultativa. Llavors, la llei el que fa és designar aquestes responsabilitats de cadascuna de les parts. Els, les economies que han tingut un èxit a l'hora d'exportar serveis, el cas d'Espanya, per exemple, ha sigut una part, la feroge competència, al mateix temps, una gran quantitat d'obra que té l'administració que ha permès economies d'escala en aquestes empreses i les ha permès exportar. Però, sobretot, el que genera els sistemes legals és que les empreses siguin molt més eficients a l'hora d'assignar els seus recursos. Si aquest fos el cas d'Andorra, per exemple, que el nostre sistema incentivés aquesta major eficiència, podríem sortir a fora amb una seguretat més gran i generar valor per al país. Què vol dir això? que tant l'administració, els treballadors i les empreses estaran millor amb la mateixa quantitat d'inversió i recursos que avui en dia estem destinant. Llavors, clar, La pregunta no és evident, com es fa això? La resposta és que bueno, cada país ho adaptarà a la seva idosincràcia. Espanya ho ha fet d'una manera i com ho ha fet doncs depèn de cadascun dels intervenents com ha intentat eh, introduir-se dintre la negociació d'aquest procés. Però, clar, Espanya és Espanya, Alemanya és Alemanya i Andorra és un país petit, amb una quantitat d'obres potencials relativament reduïda, amb una quantitat d'obres d'especificitat complexa també molt reduïda. Per tant, tot el que és la legislació al voltant que hi ha en un país com Espanya, que la legislació simplement ja són centenars i poden milers de pàgines, Andorra és infactible. No sols és infactible, sinó que no és eficient. perquè? perquè les obres molt específiques es podrien arribar a gestionar d'altres maneres, com per exemple en preix de condicions particulars. Llavors, avui en dia tenim una llei de contractació pública, una llei de contractació pública que està prou bé, però que es pot millorar. I es pot millorar sobretot en uns quants punts. Però clar, eh, la llei no tindrà 300 i pico pàgines com té l'espanyola, ni 500 i pico com té la portuguesa, ni com la francesa, que encara és més extensa. La nostra en té una vintena. Però clar, llavors el que hem de fer és intentar, a través de per exemple, és una possibilitat dels plecs de condicions gestionar la qualitat de les obres que tenim a Andorra, i quantitat. És a dir, les obres que tenim són bastant comuns, no tenim aquesta gran complexitat que pot arribar a tenir un país com Espanya. Es podria arribar a tenir el que són uns plecs de condicions negociats que cobreixin aquesta complexitat de les obres que tenim i al mateix temps incentivin aquesta major eficiència amb l'alocació dels recursos de les empreses. I al mateix temps, i això també és molt important, generin un producte final per al consumidor, que en aquest cas seria l'administració i finalment nosaltres, la població, que sigui de més o al valor afegit. Perquè com comentarem després amb el que també s'ha comentat ja, les baixes temeràries, eh, la construcció és un mercat diferent i molt diferent dels altres. Perquè quan algú va comprar un plat de menjar, el compra i el valora en aquell instant per al que li estan donant. Però quan algú compra una casa o un pis, si ho valora per lo que està bé en aquell instant, se li fa molt difícil, perquè el preu no capta el valor real, perquè és un bé que es consumeix a al termini. Llavors, per valorar aquest bé, cal tindre en compte moltes altres variables que la variable preu no té en compte. I això la llei de contractació pública vol dir tenir en compte a l'hora de fer les adjudicacions. Val, llavors, el que intentem aconseguir per aconseguir aquesta major eficiència és que les responsabilitats de cadascuna de les parts que intervenen amb l'execució de l'obra contractista, administració i direcció facultativa estiguin ben definides tal que maximitzi la eficiència de cadascuna de les parts. La pregunta és com es fa això? No és evident. De nou, per què? Cada país té la seva manera de fer, la seva des desigualdicació, la seva cultura. Cal arribar a un acord. Però clar, aquest acord sí que té un marc de referència objectiu i completament objectiu. El contractista responsable de construir, i responsable d'aplicar el seu millor know-how els seus millors coneixements en l'art de la construcció com es sol dir la direcció facultativa bàsicament són enginyers, arquitectes i tenen el seu know-how i han de ser responsables per a aquesta aplicació del seu know-how igual que la, el constructor ha de ser fet responsable per la construcció en si però al mateix temps hi ha la propietat la propietat també la té les seves les responsabilitats sí, la propietat té un projecte projecte que ha de presentar i que sigui executable, com veurem més tard. Llavors, què és el que passarí? Si cadascuna de les parts té assignades les seves obligacions dintre de la llei i dels plecs de condicions i les seves responsabilitats per les quals, si ho fa malament, pagarà, la eficiència de cadascuna d'elles seria major. I, per tant, el valor afegit amb cadascun d'aquests sectors i amb el país en general seria major. O sigui, tot el que estem intentant fer a Andorra, d'intentar aconseguir una economia més eficient, un pla 2020 -20 que dobli el PIB en uns 7-8 anys, clar, no hi fórmules màgiques. Sobretot, quan per la part empresarial, invertir més capital, o invertir més maquinària, o invertir més personal, no significa millorar amb eficiència si les variables inicials no han canviat. Perquè l'únic que fa és duplicar el tamany. No millores la teva eficiència amb execució llavors aquest punt de referència que tenim que és la llei de contractació pública permetria que tant el nostre sector i cadascun dels intervenents i el país sortís millorant generant major riquesa per a tots plegats llavors la pregunta és què cal tocar què cal canviar de la llei què faria que tots sortíssim millorant i al final el bé produït perquè cal tenir en comptes un bé que es consumeix a llarg termini i la seva amortització es fa a llarg termini sigui un bé de més alta qualitat Aquí hem fet alguns dels punts que ja tenim parlats i ja s'ha discutit amb molta gent, que generen actualment aquesta conflictivitat. Perquè, clar, com dèiem al principi, és costos d'agència. Es volen reduir. Què és això del cost d'agència? Quan hi ha un contracte entre dues parts, si aquest contracte genera problemes o obligacions desmesurades cap a alguna de les parts, aquest intenta reduir-los. Llavors, què cal fer? Cal fer que la gestió D'aquestes dificultats, sigui el més eficient possible. I per fer ca un cas, per exemple, els contractes de lloguer o altres contractes, perquè s'acaben llegint d'una forma molt concreta, perquè és amb la forma que redueix els costos de control per part de la persona que llogue i al mateix temps minimitza els costos de la persona que va viure al pis. Si tinguéssim altres contractes, podé generem molts problemes de depreciació, generem molts problemes amb advocats, etc, etc. És a dir, tots els elements que queden dintre d'un contracte generen uns costos i un el que vol és minimitzar aquests costos i al mateix temps fer que aquesta minimització generi eficiència amb cadascun dels intervenents, que al fi i al cap serà valor afegit. Bueno, el primer, que és el típic, que també s'ha parlat aquí, és la revisió de preus. La revisió de preus, en teoria, no hauria de ser un problema. Està solucionat a totes les legislacions europees, als Estats Units, a Londres, etc. i no genera cap problema. El que passa que a Andorra sí que ens genera un problema, perquè tenim una paraula, una simple paraula, que genera eh, riscos. Riscos que, en teoria, com us deia abans, no haurien de ser traspassats al contractista perquè no són riscos intrínsecs a la seva feina. I, segona, són riscos que no són quantificables. O sigui, com a contractista, si saps que tindràs una revisió de preus que desconeixes d'aquí a 12 mesos clavats, ho pots quantificar i més o menys ho pots gestionar. Però el problema que tenim és que, primer, la llei el que ens diu és que es començarà a comptar a partir del període d'execució, és a dir, quan comencem a treballar. Però el problema d'Andorra és que surt un projecte, no sabem el dia que començarem a treballar, primera. I això és incertesa. En canvi, les altres administracions el que, el que tenen regulat és que aquesta, el començament d'aquest període de revisió de preus es fa, o per exemple, en el cas de Portugal, un mes abans de presentar les ofertes, o en el cas d'Espanya, a partir del moment de l'adjudicació. És a dir, la revisió de preus no hauria de ser ningun problema. Per què? Perquè, fi al cap, el que s'intenta fer és traspassar la responsabilitat a la propietat. La propietat es queda al bé. El bé és seu i, per tant, he de pagar el valor intrínsec d'aquella producció. Si el preu del ferro, per exemple, puja molt, això vol dir que la producció i el bé són més cars i, per tant, ha de passar aquest cost a la propietat i no al contractista. El contractista cobrirà aquest cost quan sigui eficient, que ho faci al curt termini, però no quan aquest cost està traspassant una riquesa de mans del contractista a mans de la propietat. Aquest és un punt important, com us deia abans, millorar la definició de les responsabilitats de cadascuna de les tres parts que intervenen a l'obra. Per què? Suposem que jo sóc contractista, i a mi em diuen que sóc responsable de construir, però no seré fet responsable si l'obra d'aquí dos anys cau a terra i es destrossi. Com optimitzo ja la meva fórmula objectiu? No em preocupo gaire, perquè d'aquí dos anys no tindré cap problema. El problema serà el propietari. Llavors, la meva fórmula de maximitzar la producció del meu benefici serà construir lo més ràpid, lo més malament, amb materials o més baixos possibles, perquè si que d'aquí dos anys no tinc cap risc. Però, de nou, el bé construcció és un bé que es consumeix a llarg termini. Aquesta no és una manera eficient ni de distribuir eficientment les responsabilitats. Llavors, cal que tant la direcció facultativa sigui feta responsable d'executar l'obra que és el fi i el cap de la seva feina i és la que ha dissenyat el, el, el projecte, com que el contractista sigui feta responsable d'executar les ordres que la direcció facultativa planteja. I el mateix la propietat. La propietat ha de ser feta responsable de plantejar una obra que es pugui tirar endavant. Cadascú ha de tenir les seves responsabilitats i si no les té, tindrem costos d'agència als molt I això és el que passa avui en dia. No sols tenim una manca de definició, sinó que algunes vegades tenim una dualitat de responsabilitats. L'article, per exemple, 26, si me'n recordo bé, de la llei de contractació, et parla del mateix temps de direcció facultativa de l'administració i direcció facultativa. I clar, és important que hi hagi una part que sigui la feta responsable i no dues o tres per la mateixa tasca. I que a més, que les que siguin responsables siguin perquè és la seva tasca inherent a l'hora d'executar la feina. Bé, bueno, concursos internacionals, com deia la senyora de Torres, això a Espanya ara està expandint-se. Per què? Perquè quan es va començar les obres, la quantitat, gran quantitat d'obres va generar que aquestes empreses poguessin obtenir primer, economies d'escala, segona, desenvolupar el know-how internament, i tercera, com que han acumulat tants beneficis per la gran quantitat d'obres que elles han rebut, han pogut exportar aquest know-how i aquesta massa eh, de, de, de, de, de volum d'empresa que tenien evidentment cal tenir en compte la propietat. La propietat que vol? Vol tenir suficient competència, perquè si sols una persona que és capaç de fer l'obra, no ho veig. També vol conèixer quin és el preu d'obres molt específiques. Si no tens competència, el preu no queda clar, perquè som un producte que no, sigui, que no és fàcilment definible, ni té un preu de mercat. I tercera, vols obtenir algú que sàpigui fer l'obra, si no tens un problema. Tot això es pot arribar a casar, però al mateix temps podem fer que les empreses nacionals d'Andorra puguin generar una mínima quantitat de know-how que puguin utilitzar per exportar cap a Espanya i mantenir el producte nacional brut sí. sabem que Andorra estem reduint sabem que seguirem reduint però podem mantenir a través dels canvis legislatius i de les obres que surtin a Andorra per fer que repercuteixin mínimament a les empreses nacionals aquesta riquesa que tenim al país baixes temeràries la famosa bueno, com es deia el principal problema del nostre sector és que tenim un bé que s'amortitza al llarg del temps Llavors, tenir, com mostrava molt bé la senyora de Torres, les adjudicacions sobre el preu és un error. Un error perquè el preu normalment sols té en compte variables a curt termini i sobretot a curt termini de les empreses. Llavors, cal incentivar per una major eficiència del sector que no sols es tinguin en compte el preu, sinó que es variables qualitatives. Evidentment, això és més fàcil de dir-ho que de fer-ho, però, per exemple, en el, tots els països han adoptat fórmules consensuades amb els sectors que permeten aquest major de guany d'eficiència del sector sense destruir les empreses. Perquè aquestes baixes temenàries l'únic que fan és un cercle cap a la baixa de, de, dels costos de les empreses. I aquí hi ha una altra variable que hem de tenir en compte, que l'administració té una responsabilitat. La responsabilitat és fer que el teixit industrial no es destrueixi. Quan les baixes temenàries són molt altes, el que s'està fent és adjudicar per sota del que és el preu de cost d'una construcció i això el que fa és destruir teixit les adjudicacions han d'incentivar la competència i fer que els costos mitjans de les empreses baixin de mica en mica però no s'ha d'adjudicar mai per sota del cost mig de producció perquè el que fa és destruir aquest teixit és dir, és una solució curt termini però és dolent a llarg termini i sobretot quan el país vol crear valor afegit sobretot a través d'exportar servei interessos demora Bé, Andorra tenim cada any Coneixem quin, quin serà aquest interès de mora al pagament, avui hem dies 2,1 l'any passat ere per sota de de 2. Eh, què passe? Que a Andorra de nou tampoc tenim lo que és una regulació eficient d'aquest problema. Per què? Perquè els interessos de mora han de capturar lo que és el, el cost d'oportunitat d'aquests pagaments. I el cost d'oportunitat, si avui el tipus d'interès està a 3%, eh, estem una mica lluny. A Europa el que tenen és una directiva que va sortir a uns anys i que tots els països han acceptat i encara que puguin semblar les dades són les que us fiquem aquí. És a dir, el que estan pagant per interessos de Mora són un 7% per sobre, no un 7%, sinó un 7% per sobre de lo que és la tassa a la qual es refinància cada nit al Banc Central Europeu. O sigui, estem bàsicament 5 dades per sobre de del que és a Andorra. Eh, per què caldria regular això? Eh, eh, evidentment eh, l'administració té una certa responsabilitat que hauria de ser traspassada a la resta de sectors per fer que, que són els costos intrínsecs del sector siguin reflexats a l'hora de tenir en compte aquests finançaments. Aquí hi ha un altre problema addicional que també s'ha parlat, que no sols un problema de quina quantitat d'interessos demora, sinó el problema de quantificació de quan hi ha demora. El problema que tenim ara és que tenim ben definit des del moment que entra la factura a finances quan s'ha de pagar, però no tenim definit el moment des de que es fa la certificació per part del contractista fins que passe per les administracions, fins que després s'acabi de pagar a la al Departament de Finances, dels comuns o de qui sigui. O sigui, cal definir tots els períodes en els quals la definició de mora s'execute. Del contrari, podem tenir un 7% però no podrem començar a quantificar quan comença a comptar. I al mateix temps, aquest a, aquests interessos de mora a Europa són no negociables. O sigui, es paguen de manera automàtica. I això és important. En el cas de la negociació, no tindria sentit de que aquesta sigui oberta, perquè desmereix qualsevol propòsit. Concepte d'obres executable. Aquest és un problema que hem tingut aquí a Indorra de tant en quant, a pesar de que la llei ho tingui previst. És a dir, la propietat té la seva responsabilitat. I aquesta quina és? Creiem. Presentar una obra que sigui executable. Què vol dir executable? Que quan s'agafi es pugui començar a treballar. Que no faltin permisos adicionals, ni faltin accessos a l'obra, ni falti res. S'entén com en altres països de que obres singulars siguin executables en una part, és a dir, un percentatge. Però, clar, obres singulars aquí a Indorra en tenim poques hauria de ser fàcilment quantificable quan una obra és executable i es pot començar a treballar. I aquest és el, el punt anterior que us feia. Per evitar riscos, és a dir, podem tenir definicions de lo que és la mora, podem tenir definicions de quan s'han de tornar les garanties, però si no tenim els períodes des del moment en què es comença a contar i aquests estan ben quantificats i les responsabilitats de quantificar-los amb una persona assignada, no servia de res. És a dir, cal definir com aquest cada període a partir de quan comence i qu qui és fet responsable i no deixar a la lliure elecció d'alguna persona dintre del plec de condicions que aquesta, a, a, a aquest període temporal es defineixi. El contrari no servirà no servirà de res. Tornaem a tenir un risc i aquest risc s'estarà traspassant d'una de les tres persones que hi ha el contracte cap a una altra, de manera injusta, perquè no li pertany de manera directa. I bé, Això és tot, merci.